Ja. Men hvorfor ringer du? Eller hej? Har du godt? Hej min ven. Øhm, jeg har det okay. Ikke godt. Heller ikke trist. Men okay. Der er, en, der er faktisk en grund til at ringe til dig. Okay. Ja. Det er jeg da glad for. Så for hvis Jeg har du... ikke i hygge dig, Så jeg håber at du har noget til mig. Ellers så vil du ringe en anden dag. Ja. Jeg synes i hvert fald, hvis du står op, så lige slår røven i sædet, Fordi det er godt uh... til altid i dag. Super, super. Det ja, er det godt til altid. Som du ved...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 Så altså, jeg får SU de næste to måneder. <laughs> øhm, så er jeg altså så meget, heller ikke ud. Lad os sige okay. på den måde. Jeg var stadigvæk støtte. Okay. Ja. Men altså, øhm, som sagt, jeg var rigtig håbefuld for at starte på det studie her, og jeg glædede mig rigtig meget. Ja. Men øhm, da jeg så havde gået der, altså gået på det studie her, i øh, et til to måneder, så var det faktisk øh, allerede der, hvor de her tanker, som måske er blevet en realitet nu, øh, startede med, mm. at, øh, med at droppe ud.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 Ved at, øh, ved at kunne se den her sti, jeg ligesom taler om, ja, ja. Øh, de næste fem år. Jeg er blevet sygt meget tryghedsnarkoman øh, for den. Og ligesom sådan kunne ikke se nogen mulighed med, at hvorfor skulle jeg gå væk fra den af. Det vil da være det dummeste nogensinde, når jeg ligesom nærmest har fået skræddersødet mit liv, som jeg har synes har været så lækkert, fra nærmest børnehaven, til at være færdig med folkeskolen, til at tog en gymnasiel uddannelse. Jeg har hele tiden mm. elsket at gå på den her sti, hvor jeg vidste, jeg skulle, altså, hvad jeg skulle lave. Ja.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 Men det går det jo ikke. Fordi jeg. Altså jeg har jo ikke virkelig ikke kunne lide at studere dansk på Københavns Universitet. Det har ikke været. Altså det har på noget tidspunkt ikke været fedt. Synes jeg ikke. Og det er ikke fordi, at der er nogen, der har været imod mig. Det har bare ikke sagt mig noget som helst. Mm. Øhm, så altså siden oktober måned, har jeg faktisk gået med den her bold over mit hoved, som er gået fra den ene side med Drop ud, og den anden side, blive på studiet. Yeah. Øhm, og det der ligesom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 Hvad skal du være? Hvad skal du arbejde med? Hvor vil du læse? Eller sådan. Ja. Så, så man aldrig nogensinde har nået sådan at, at bruge den frie tanke til, at bare sådan. det kan da godt være, at jeg ikke gider at læse, fordi det har aldrig været en, en mulighed, fordi man er jo blevet spurgt, ligesom man nærmest kunne gå, hvad man vil læse. Og ikke, vil du læse, for eksempel? Vel? Eller sådan, hvad vil du? Altså, har du lyst til at tage en uddannelse? Ja. Det er bare, hvad vil du tage for en uddannelse? Altså, så, så, så det giver jo super god mening, at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 Skift til KRIFA nu og spare op til 5.000 om året. KRIFA. Vi tager dit arbejdsliv seriøst. Der var jeg forskellen, og det som er, er så inkorporeret oven i mit hoved, det er, at selvom, lad os nu sige, at du blev oprigtigt arbejdsløs, mm. så, vil det bare, så synes jeg bare, at det der med, at du så kan, kan sige,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 Øhm, da jeg var barn, når jeg tænkte på at blive voksen, så troede at der var en masse af ting, der ville stoppe. Jeg troede ikke, man talte grimt om hinanden bag ja. hende andens ryg. Jeg troede ikke, man blev uvenner med folk længere. Jeg troede ikke, man græd på samme måde, og, du ved, altså, og var ked af det. Og, mm. og, og du ved sådan, jo ældre jeg bliver, jo mere... Okay, man kan stadig godt græde, når man bliver voksen, og man kan, men du ved, tænkte stadig sådan... Der er ikke noget drama det er, det er rigtigt, øh, og, og ikke noget der. Ikke? Og ja. jo ældre jeg bliver, jo mere voksen jeg er blevet, hvad en voksen egentlig er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 jeg skal lære at blive bedre til, at når jeg har taget en beslutning, så er det det, jeg gør. Mm. Og ikke tænke tilbage til, hvad nu hvis? Hvad nu hvis? Altså nu, nu er det det her valg, jeg har taget, så det, vi går ud fra. Ja. Men altså, da det ligesom tager fart øh, med, om, hvorvidt jeg skal øh, altså, studere Dobro. videre, eller ja. droppe ud, det er der, hvor jeg, det der, hvor jeg får min, min eksamen her, her til sommer. Øh, jeg får den, og jeg tager til Aarhus, og jeg er egentlig sådan... Øh,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 Altså, hvor, ja, hvad er grunden til? Så jeg begynder at, og øh, Jeg laver en liste. Ja. Jeg laver en liste med, at hvor skal jeg droppe ud, og hvor skal jeg studere? Og hvorfor jeg skulle studere... Jeg skulle studere hold holde op. <laughs> det kunne være, du kunne lære at tale. <laughs> du læste dansk lidt længere tid. <laughs> hvorfor jeg skulle studere, det var øh, med SU, at øh, så havde jeg noget at falde tilbage på. At øh, passe ind, ligesom alle andre, det var det lette og det trygge.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 det er jo også igen at tillægge det at droppe ud af uddannelsen en masse værdi, som det slet fortjener, ikke fortjener. Mm. Altså, at, at du kan forestille dig, at uh, gear går fra dig, fordi du ikke har en uddannelse eller et eller andet. Ikke? No, jo, jo. Altså, og og... Det, det har jo intet med hinanden at gøre, Nej. i virkeligheden. Nej, så, øh, så nu dropper jeg simpelthen øh, ud. Altså, ja. Yeah. Du dropper ud. Jeg ja. Jeg... Du lykke så. Tak skal du have. Jeg er lidt ked af, at du ikke er gået i mine fodspor og Jamen. har tvunget dig selv igennem en forfærdelig røgsøg uddannelse i fem år. Men på den anden side, så øh, skifter tiderne jo også. Og, øh, og, og du er måske lidt mere moderne, end jeg var. Jeg, jeg tog jo den uddannelse. Men jeg var også... Jeg har måske nemmere ved at gå i skole, end du har, Kan jeg forestille mig. Det tror jeg også. Ja. Det tror jeg også. Men noget, jeg så gerne vil tale med dig om, Nå. fordi der ved jeg, at du har en masse erfaring, det er afslag.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 men, ja, ja, ja, men altså, jeg det har, en, jamen, det sådan, har du ret i. Min blå bog i gymnasiet, det, det er virkelig sjovt. Jeg havde sådan en, en, øhm, en veninde, som der stod i alle vores blå bøger, der stod der sådan, hvor er I Ida om 10 år? Eller, det stod så ikke vores alle før, så stod der, hvor er eller hvor er eller ja, ja. hvor er Mads, ikke? Men, ja. men du ved, hvor er den her person øh, om 10 år? Og øh, jeg havde fået skrevet ind i alle blås bøger, eller alle blå bog om mig. En blod jeg er hvor, ikke på 24 sider, <laughs> der kun handlede om mig. Jeg er Æm, hvad hedder det? Ej, og så havde folk skrevet, og der kan jeg huske, at øh, på min den der, hvor, hvor er I det om 10 år, der stod, øh, du kan blive lige, hvad du vil, bare følg din indre sti. Mm. Og du ved, sådan, det er meget sådan, vi er blevet studenter, vi er gået ud i gymnasiet, alt er smukt og sådan noget, men, men jeg har virkelig altid hængt mig ved, selvom det kun var, og jeg ved også, hvem af mine veninder, der var, der skrev det,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 Øh, godt i sidste ende skal man lade være med at gå og stress så meget over, hvor man ender. Det er, jamen, det er meget... Øh, det er sgu, øh, Det er faktisk et godt eksempel at bruge dig selv der, fordi du... Øh, det er jo, det er, rigtigt, det er jo det er ikke noget, ikke ved, jeg har, som sådan, har lært det, jeg laver. Nej, nej. Jeg har jo ikke læst radiovært eller podcast, eller det er jo rigtigt, når jeg har læst dansk, og det, men du ved sådan, der er jo meget... De fleste, jeg kender, fra min, som jeg giver uddannelse med, laver ikke det, jeg laver. Altså Det var ikke det, vi som sådan lærte. Men lært at stave og skrive, men jeg sætter jo stadig ikke komme er eller punktummer. Øh, på nogen som helst rigtig måde vel? Mm -hmm. så det er sådan ja det ved jeg ikke jeg tror bare man skal øhm, følge lige sin interesse Lasse. det er jo det bedste råd, nogen som har fået nej men er jeg, jeg, jeg jeg var ja. som, Jeg aldrig har der blevet skrevet så klog i en blå bog nej. før jeg synes virkelig nej. det var øh... det er virkelig, jeg tænker på det næsten hver dag så har jeg den der sådan skrevet altså... også synes det er meget motiverende det er ja. meget motiverende skrevet mm. altså. du kunne blive lige ved hvad du vil bare følge din interesse det er også lidt nøjere fordi man jo så igen får lagt hele den der sådan wow lige ved og det er jo løgn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 Det, nej, men det, vi? Ja, det, ja, jeg vi? Ja, tilbage egentlig til bare, min tv-serie. Jeg, ja, ja, ja. jeg mærker, at min ændre den er på vej ind mod fjernsynet. Ne, nej, men det, ja. jeg tror egentlig bare, at jeg havde brug for at komme ud med alle de her ting. Øh, bare at få dem sagt. Mm. Og så du bare lige vil lytte. Og så ja. var det meget beroligende, det med, det med stien der. Godt, laden. Nu når jeg ikke selv kunne finde Tillykke vej på, på, på med, at egen. du droppet ud. Tak skal du have. Det skal mm. vi fejre en dag. Det skal vi fejre, når du kommer og besøger mig. Ja. Lad os aftale det. Ida, jeg vil uh, smutte. Ud og høre noget uh, Kama Kameleon og gå en tur. Det er en dejlig idé. Hej, Lars. Hej, hej.